kwa chacho chao leo kinasema fundisho potofu la uzayuni fundisho potofu la uzayuni au kwenye lugha leo zurekaya wasomewa someni wa huko inaitwa zionism au eh, mambo yanayohusu uzayuni neno sayuni au zauni sio neno gheni ni neno eh, tumekuwa tuneshiawa watu na limba kwa eh, ny Biblia inija sasa tutaenda angalia linapotumika vibaya ni neno la Mungu vitu vingi vya Mungu tumika vibaya ni. eh vitu vingi vya Mungu tumika, shetani hana la kwake anaenda na kuchukua via eh anaenda kuchukua via Mungu anaavitumia vibaya eh, kwa hiyo tutaokuja kuona fundisho linaloitwa uzayuni lililo ambalo ni fundisho baya eh na unaweza kusema sijawahi kufundishwa hilo somo utafundishwa utakaa ufunisho wazo aise kama Kuna somo la uzayuni hapana. Linakuja tu katika namna fulani fulani. E, mitazamo. E, mistizo wa mabu na nini. Utajikuta tu. Ilo somo limesha kuingia we hujui, Shetani haji wazwazi. E. Usifikiwa takuja na mapembe. amesimama hivi uone kwa pizani hapana. Anakuja kwa mbinu. E. Anakuja kwa mbinu. E. Anakuja na vitu vitu. Anakuja ni, anakuja ni kama nitunda la la, la Edeni, pendeza kwa macho. E. Haji. eh haji akiwa na tisha kama ambavyo ungedhani eh atakuja kama rafiki atakuja kama e, mtu ambaye anataka labda kukuambia e, vitu fulani vizuri na nini e, mtu em kwa maandiko tutakuja kwenye fundisho hili e, na, na tutaona namna gani watu linawafikia huwa linafundishwa wapi namna gani japo hatutamaliza kila kitu kwamba bado kuja kwa namna nyingine nyingine haiwezekana kumaliza Hmtu fukue katika kikita cha matayo, mlango wa shina moja, pini na sema, shina moja, mstari marufu kidogo, kwa sumu kupiambia, shina moja na sema, mstari ule wa rubai na moja na mpaka rubai ni natatu, pini na sema, matoa shina moja, Anasema um, na akawaambia, matoa shina moja na Yesu akawaambia. hamukupata kusoma katika maandiko jiwe walilo likataa wa hilo limekuwa jiwe kula pembeni neno hili limetokwa kwa bwana na neno nalo ni ajabu machoni petu, kwa sababu hiyo mstari unakuwa na tafuta kusitizo ni tatu, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa jingine lenye kuzaa matunda ya Na wamba tutulize kilogo tusikia sikia mambo Yesu yuko anaongea na taifala israeli Yuko hekaloni Yuko anawambia, anasema Mimi kristo ni jiwe murilo likata Jiwe murilo Na imekuwa ndo hilo murilo katariwa ndilo linalo kuajiwe kula ujenzi la kujenga la la, la, la, la kujenga nyumba No mamba hokuweka nyumba yake. Yule sema Kristo ni mamba nasi tunajenga juu yake. Hey. Eh. Anasema mimi nijiwe kula pembeni ni nijiwe ni, ni mlori kataa. Na anasema kwa sababu mmekataa mme hili jiwe Wayahudi walimkata Yesu. Biblia sema alikuja kwa walio wake lakini walio wake wakafanya nini? Wakamkata. Kwa sababu mmerikataa hili jiwe, mmerikataa kristo, ufalme, utaondolewa kwenu, utaperewa kwa, mata, kwa watu wengine. ili soma tunasoma leo, hili soma mbago hariku nyoka, hariku sana, kwa sababu ni kama nilu ambia shetani haji waziwaze, kwa juhu kapisana mendangaye kwa zia papaka pana na kuchanganya ya Lakini ino wa mungu ni natunyosha na kujusha kwenye mstari. di soma tu tariri tu pia upande wa piri seme ya piri wiki jayo piana brani masoni kimi tu hi na iliopita na jayo, eh, akini tu na e, ona, ambak Christo ana miaka ambak bokuona farme wa mungu ulikuwa kwenye mami farme wa mungu u, u, mungu alirenga ufame wake, eh, ma, mamlaka yake. uongozi wake, neno lake, sheria kanuni zake, tratutu zake, hekima zake, zifikia dunia kupitia kwa wayahudi. Nesu sababu yesu, anasema semu frani, akiungera manamuke msamalia, pale kwenye kisimate ya mlango umlangu wane wa yohana, anasema, uokovu, unatokea kwa wayahudi. Lakini hauta dumo pale. Eh, Wano ambie, elimu nyingi, za kisansi. Masumu ya, ilimu za kisansi kama masomo ya fizikia, kemia, chemistry na itwa, eh, ziritokia kwa, zi, watu wakuanza kapta kuzireta, watu kwa wangiriki. Watu wakuanza wa mafilosofa wakina Aristoto, wakina Pythagoras ya wakina, mginanikuja wakina <laughs> Medes, nini hizo, watu ya, lakini hizo ilimu sasa hivi hizi uchina, Zime shena marekani, kule wangiriki ni mpatufutu, amda kito. Paka watu anuweza, hivi wale wangiriki walio gunua za mazo, kizazi kile, ile dinei ilipotelea wapi. Vile vile, elimu kutokea kwa wangiriki au kwa wayunani, wanaitu hau, kwa watu wa, hata hesabu hizi, namba hizi, zinetuwa namba za kiarabu, eh, hizi namba moja mbili tatulozo tumia, lakini zimeenea dunia zima. Hayo na ni Mungu alikuwa amezilieta. Unakosema unataka kusema nianza kusema ni kwamba e, Mungu alirete ufalme wake hapa duniani e, kupitia katika ma, mafunuo ya maneno aliyeleta kupitia kwenye uzao kina Ibrahimu, na ya Yahudi alikuja kumzaa Juda na wa Yahudi na na Israeli kwa hiyo. Lakini lengo lake uufikie dunia nzima. Kama ambavyo hizo elimu zilitokea kwa watu wachache lakini zikafikia mataifa yote na yamkini hata hapo hazipo tena. Leo hii Biblia ilitolewa kwa mara ya kwanza, eh, maneno ya Mungu wakina eh, kina Ibrahim, wakina wakina nani lakini yalikuwa katika nchi ya Israel ya leo lakini leo ha hakuna hata Biblia. Biblia imebaki huko Afrika. Eh. Na leooksiba kwa ni kwamba eh, kwenye agano la kale Mungu anza kufanya eh, mahusiano na wanadamu akaweka kina Ibrahimu akafanya nini? Eh? Alileta ufahame wake na kiti kich, chake na kichochake akakiweka eh Yerusalemu. Akaikiweka Wayahudi. Akaweka Israeli ili usudi mataifa yote yaweze kufikiwa na ile nuru. Eh. Sasa Alipo kuja Yesu Christo, ili kusuda ay, dunia nzima, niya namambia na zima, ufarme, sasa hapa ulipo. Haupo tena, unangenda kwa mataifa. Amo amba yako kwenye Yohana kuminambiri, yako kwenye matena, mitume e, shina nane, kira sehemu, munga na zima, ninaifikia, dunia nzima. falme unangondoka kwenu unapelekwa kwa mataifa. Eh. Tasa leo, hii, kuna somo, kuna falsafa, inayotaka, eh, inayotaka kukwambia kwamba, hapo Yerusalemu, hiyo sayuni, sayuni, siju kama nita, na munda kwenda huko lakini, laba nita rejerea, mtu nekatika kitabu cha nyakati, nyakati wa kwanza, kuminamonja, tano, tusikie neno sayuni liku kuja kwa mara ya kwanza, sayuni, nitaenda haraka kidogo, na nitaenda kueleza, si hindi kwenye historia ya Biblia moja kwa majina, nataka kwenyesha, Chanzo chama mambu lakini maana yake ketika maisha hako ya leo na kesho na kishuna na toto hako na majukuza. Na fast up wep. Eh. Mnangu wakumina moja wakitabuja nyakati wakwanza. Kustari wa tana nasema hivi. Nyakati wakwanza wakumina moja tano nasema hivi. Na hao wenyeji wa yebusi. Waka mambia daudi. hutaingia humu. Walakini daudi akaitua ngome ya sayuni. Huu ndio mji wa Daudi. Daudi ni taswira ya Kristo. Kwa wasomaji wa Biblia, eh, muda wote Mungu alipokuwa anaongelea habari za, eh, za Kristo, hasa kwenyegano la kale alikuwa anaongelea taswira ya Daudi. Kitu kizuri, sinio. Nana bana angependa taswira ya Mungu iwe kwenye nyumba Hakuna hata anayeutiwa na hiyo. Daudi alikuwa ni taswira ya Mungu eh, ya Kristo. Eh. Na tunaona kwamba huu mji wa Sayuni hiki Sayuni ni kijografia tu ni ndani ya mji wa Yerusalemu ya leo. Hiyo iliyoko hapo mashariki ya kati. Kuna upande wa mashariki sijafika kule lakini Biblia inapeleza na sio lazima tufike. Eh, wa mashariki kuna kilima ambapo Daudi lijenga ngome yake alipowateka hao Yebushi, akaweka mji ule. Mungu akasema hii ni tashura ya Kristo atakapo atakapotawala dunia akianza miaka 1000 ijayo. Eh, kutokea pale sayuni na Yerusalemu ambao ndo mungi na uyahudi ambao ndo taifa rile kwa yu maneno sayuni, uyahudi eh, Yerusalemu ni maneno yanatumika kwenyesha sehemu ambapo ufalme wa mungu upo, na taifa la mungu kimsini leo hii kuna fundisho eh, ni falsafa fikra eh, ni, ni mrengo mtazamo wa mambo eh, ni mpango nimkakati eh wa dunia kuambia kwamba hapo Yerusalemu hapo ambapo ilikuwa Sayuni nipo ni wanaita enchi takatifu eh mabagawana ndio kaenda pale kwenda kuchukua na udongo kwenda kama kujiungamanisha na udongo wa pale mhamjasikia maneno hilo ni fundisho la upotofu eh kwa Yesu Kristo alisema wakati wake anasema mimi kuja kwangu kuna yondoa hili eneo kuu mji wa Yerusalemu hili taifa la yuda kuwa no taifa la mungu na kuondosha hilo agano la kali ambaru yikuwa ni mechakali, mefika mwisho ni agano jipia la mataifa yote bebele nazema hakuna muyunani, hakuna muyahudi mbele za mungu tukimamini Yesu Kristo wote tunakuwa tuna wana wa mungu wote tunakuwa na haki ya mungu wote tunakuwa wanao falme ya wa Mungu tunapokuwa ndani ya Kristo sio kwamba tuwe katika Yerusalemu au Sayuni pali. Kuna mpango mkubwa wa dunia unasema unapango na na inopangwa na mamlaka za dunia Eh hey. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso pale tukausemwa zile silaha zile Waefeso 6 pale silaha Lazima tunapigana vita na nini na farme, principalities Heo hii kuna makundi makubwa ya watu wanoi dunia hii, wanaotawala mataifa makubwa marekani huko na ulaya na wapi, wengine hatuwa ma, ma, ma, makundi makubwa netu wakina Marostar, wakina Rockefeller, wenye kushikilia afya za dunia, niyo walio wanaotawala kitu kitu World Health Organization, shirika afya duniani, wanaetawala eh, World Bank, Bank ya dunia, wanaetawala International Monetary Fund, IMF, wanatawala dunia. Nasi kwa mkono hawa wanyewe, apadali wanadamu kama ni nawe, lakini ni kwa msaada wa shetani. Lepo hiyo, hata mtu mgini akitoka hapa Tanzania na kwa kishia. na kwenye utawala shetani na ngewa mwanatawala. Kwa na unanguwa sema kama sija hapa, Soma linaeneka au bado alijajipanga ozo so, na chetanaye anajua kulitawanya tawanya ili ushindwe kukusanya vile vipande na kujua makusudi. Unashukia tu unaelea na kipande chako kimoja kimoja. Sasa katika kuita dunia kuna maandalizi kitu tunaita dini moja ya dunia. Yale dini lazima iunganishwe chini ya imani moja ambayo ni kama ya kidunia dunia. Leo kuna imani za Wahindu wako India kuna wa mabudha wako China na na Japan na taifa mbali Mongolia wapi wako mashariki ambari, eh kuna ma orthodox wako Urusi wako, kuna wa kristo kristo wa hawa oh no, oh no, wa waislamu wako kila sehemu kila eh. so, sasa mamlaka moja imani moja inayokuwa kama ndo kama chimbuko au kama kitovu kama kiunganishi Kwa hiyo inatafutwa mchita takatifu. Leo hiyo ukitafuta mchita duniani. Eh katika taswira kubwa ni wapi? Si Yerusalemu. Lakini Biblia iko wazi inasema Intenda uko baadaye. Em tu katika eh tufunge maanaeno kadhaa. Em tusome katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa 4 ni 43. Eh Yohana chome tena 43. Yohana, tano, wanyo same so istani mingi mingi kusuli Nipunguza maneno yangu ni ingze, ya, ya mungu Maneno yangu itakua tunikufufanua e, Yohana 5 wabaina 3 Biwina nasema hivi Sipote Yohana Mungu ule watano Biwina nasema hivi Hana Mimi ni kwa jina la baba yangu Wala nini hamu nipoke Yesua nipokelewa Hau Mwingine Hajasema wengine, hapa na mungina kristo. mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Sema, kuna mungina na huja mtampokea. Eh, leo hii kuna mpango wa dunia, wakumfunua mpinga kristo, badala ya kristo. Leo hii dunia ni kristo. Leo hii naenaka kwenye makusanyuko, yoyote hali labda ya, ya ya, ya. kuomba kwa jina la yesu kristo. pois também ah a onda com a mão para quem nos está a dizer mania pois é uma mão pare na mimi. eu só me zabori em biri e depois a nascer mais a zabori em na mimi. Sina mistari mingi sana leo. dizer não leão nabimbi mbi naasema wafalme wa dunia wanajipanga wafalme wa dunia yani hizo ni mamlaka za dunia ni wakuu hawa si watu wadogo hawa ni watu wenye mamlaka hawa watu wanaongoza fedha za dunia mtajiri wa dunia na wakuu wanafanya shauli pamoja juu ya bwana juu ya mungu na juu ya masihi wake yani wanapambana na mungu anapambana na kristo vou conhecer no lugar ou vou conhecer a barista daqui conhecer no Japão só maninho é para menupulio conhecer no Japão que maninho sabe a barista de Cristo é é vai Vita yetu sio vya damu na nyama, hatupigani na vita vya, vya nguvu hizi. Lazima tunapigana na falme na mamlaka za giza. Eh. kwa Kristo aliezo asiye soma vizuri Biblia, ni nielewe nimeisoma hii Biblia na endea kuisoma. Unaweza kadhani kwamba unapigana na wachawi au na mapepo pe pala. Ni mamlaka zinazo ziko hapa duniani zinazoongoza sikra za dunia hii. Eh, naazo angozaini maana zizo kutoka za dunia hii. Leo hii ndani ya kanisa huu kuna vitu uwezo kafungua kwenye Biblia ukavihubiri. Vimezuiliwa. Eh, huwezi kusimama hapa kwenye kanisa pana kubwa lolote lile ukasema kwamba wanawake wasihubiri, utaondolewa uta, uta, uta Lakini mtangome kwenye Biblia. Kwa hiyo wafari madunia, mamlaka za giza, zinaenda, zinatia giza kwa jereo wa mungu, nienu wa mungu nina suiliwa. Lakini mungu nasema, nasema, nasema, nasema miwe yenu ya dari, yenu ya dari, atiwe nuru. Mwone, mwene kujua kweli. Sima, nani mwene kujua kweli, na hile kweza wafanya uru. Eh Taza, ninaja tawa kwenyeisha ni kwamba, katika, E vizuli, ndo, sasa ndo mungani kwa asomo le nyewe. Kwa asomo le nyewe, kwa asomo le nyewe, fundisho potofu la usayuni, au usayuni, au zainizu. Katika huwa mpangu wa dunia wa kupamana na buwana na masihi wake, mamlaka hizo za dunia za mainio ya giza hayo, ya eh, matu yako kwenye usemini ingi, lakini kwenye Efeso 6.12, ufungua pale kwa sana juali mstari, tu maharufu kidogo, ya eh, Zinajarimu kutafuta kitu ambacho kinampinga Mungu eh, namna ya kumpinga Mungu la, eh, na watu wakaamini somo la kwanza njia moja ambao naitumia ni kuliinua hili linaloitwa taifa la Israeli Uzauni Uzauni ni nini Uzauni kama ilivyosema ni mfumo ni fausafa, inawezema kwa mba wasa, wa, wa, wa Yahudi, ni taifa la mungu, wanabalikiwa wa siji la mungu, siji watu oto wa wawawo, ini kama watu wa wakubu, wiki jato kwa hukubili dunia inawefanya ina na inajiana kuwa abudu wa Yahudi. Yani, Kristo si chochote kwa ulakini wanawawudu wa Yahudi. Nathani kwa mba nasema kito mbacho Eh! No, hii watu wakotari kuubili ya bariza wa kofu wa Kristo, wakini wakotari kulipa dole f3 waende kwa henda kukukua Ukuwabudu hapo. Vitu vina vuharibika. Na usikia haya. He. Na nama tuyo haya mambo. Weo, kuna mfumo ambao huko. Na nangumu kuweleza kwa sababu. Unaijua kito mbajo wakijajifunua waziwaza. He. Ukitaka mtu akumalizi. Atoki. Mtu anaheza kuja moja kwa moja kakusema fiba mbele za watu. Uyo ukapambana ukapamananaye uka, uka ukashinda. Mbaya ni hili mbaya ana, hujui ni sangapi ameeneza uongo zidi Anaenda kwa mbinu, anaenda kwa mathicho, anaenda kwa, kwa, kwa, kwa kujibadirisha, badirisha na rangi, rangi zake usibundue. E, yeah. eh, unatoka ingia kwenye chumba, ukakuta watu watatu wani wali kwa na wametulia, wame na habari. Unajua, hapa mm, mm, ya mkini miongoni, mdomo mwani mao. Honi ndio hii ni ya kisayuni hii zionism ni mfumo ulioanza nyuma kuna watu wanaita staki wa kina theodore nani waya hudia hudu, na hao marosted na nini ni mpango ulioanza zamani lengo lilikuwa ni kurudisha taifa la Israeli haina ubaya taifa la Israeli Mungu alibariki vile vile kama anavyobariki Tanzania kama anavyobariki nchi yote ile ndio wana wa Mungu wa, wale waamao wa, tu kuwabwasi hapa na pale eh lakini Lina po inuliwa lika Abduwa Maria Christo di di raniwe ni nino choro choshem. For that matter, unosema hiyo choshem asimpe na Christo Kwa njoa kwa zamani gongo kumina sitemu shori pa. Eh, wajo lina inuliwa li li li li li li, li uh, watoka ku, ulaya aripokuwa mpele kwa, kwa ukoko, magefu mnyama sarubena nane rika rika pare nchi ya Palestina. Ndo linaleta vita leo hii Mpaka linaua watoto wa palestina na wayahudi Na na, na, na watu waliwa pale wengine Wanamaga dami yao kwa kiwango kikuba Dunia haisemi chochoti Eti tu kwa sababu ni taifa la mungu linaloenda Nilabudiwe li, Iyo ni mfumo wa kiza yoni Kwamba kuna taifa Lenye kiti chasa ambalo Nambalo uh, kiti chakumagodo mungu Wakati ni taifa lino mkakamu Sasa Unapo wekeza kwenye taifa mkataa mungu. Manake unawekeza katika kumkataa mungu. Ndiyo siyo? Ndiyo manake. E, wengu mbe, pia ukiona. Emesikiza, nitoe nito kanuni moje ikusaidie kwa ya jumla jumla. Ukiona kuna jambo. Dini za dunia. Serika za dunia. Mifumo mbali mbali na fa, safa na nini zinalipigia upatu na kuri inua, inua, inua ujue ni jambo baaya. Leo hii mpango wa dini sa dunia, e, mamlaka sa dunia. Nekana uja kutana labda unakua katika imani, kuwa katika umri na nini. Lakini ni vitu ambavyo, kusanyiko ya dunia na makundi mbali bali. Leo hii kuna michango ya fedha inapita katika makanisa kwa ajili ya kuisaidia sisi Israel na hata kujenga kitu neto hekalo la Israel. Na tatu. Amjia kusikia. mimi shuwe kuchango mchango. Nipa kwenye kanisa la kilokole. Na shukuri Kwa hiyo Kwa hiyo Kwa hiyo Kwa hiyo Ni Lilikuwa taifala mungu Wakati wa kina Israel Wa kina Ibrahim Wa kina Musa Wa kina nini Lika fika ziyo frani Lika mungu Lakini hazari Lili simbiteja mungu Kristo Aliko mungu Kwa Nitaondoa ufalme hapa Nitaoperika kwa dunia njini Seemu njini Na Petro anaeleza Petro anasema Eh mtenendo katika petro, ule u, u, petro wa kwanza mlango wa pili pale eh na najua eh haya ni masomo ambayo ukimsingi si una. By the way, aso masomo ya pesuka sikakoi makanisa. Kwa sababu makanisa ana biliki nyuma na hapa. Eh kwa hiyo utapata uta, uta wepesi kwa sababu watu wanakuwa umejazwa jazwa. Leo hii unajua watu hata hapa mtaani hapa hapa tulipo. Kuna watu yani Muda wote, i, i, sala yake ni, ni Israel na kuyabudu kitu ni naituwa Israel. Ipereona na ijani. Ole wako useme chochote. Mwenye kwambie, kama kuna chochote kinachoinuka. Yesu anasema katika kitabu cha matayo, mlangu wa kumi, msari wa 30 na samu. Mtu yote, eh, eh, mtu anayempenda baba na mama na watoto na muke na mme kuliko mimi, hanistahili. Kama kuna chochote, kama ni taifa na mungu siyuna rinuwa kuliko mungu, hali mungu. Mungu anatakawe namba mochi. Eh? Ivi kwenda kutafuta udongo Israel Wakati huusomi neno la mungu Ume, ilo, ilo taifa merinua au memenua mungu Merinua taifa Sio mungu eh. Lakini mpangu waki Na ni taifa liwa mkata mungu Na je Taifa kama taifa ni mkataa mungu Lakini anana katokia mtu mmoja mmoja Hata kina paulo para asema Mi mwenye ni miahudi Hai mambo yote tunasoma ni awa ya hudu waleo tuwalikea lakini ni wachati walipo kamato na hawa alikuwa na wawa alikuwa na teso. Kwa hiyo hile majority ule wingi wa taifa ulimkata lakini mtu mwaja mwaja kina Petro, kina Paulo, kina Yohana eh, na waleo wengine wengine wote. Eh, Kusoka nyungitapcha Petro wa kwanza. Lango ule wa piri. Anasema. Mustari ule wa sita. Anasema. Kwa kuwa imeandifu katika maandiko, tazama naweka katika sayuni juwe la kujikuwa juwe kula pembeni, teule le heshima, yeso na hapa petro naongea, uni waraka wa petro kwa watu wote siyo kwa, siyo kwa wayahudi, ni dunia zima e. naenda kasume kule juu, naeto waraka hapo juu meandikuwa je, waraka wa petro kwa wakuanza kwa watu wote e. nazama tazama naweka katika sayuni juwe kula pembeni e, sayuni yo, tunangere sayuni, uzayuni yo teule le njeheshima Na kila amuaminie hata tahayarika. Kwa yuhabari ni kumamini Yesu Kristo. Higusudu usitahayarike ni Yesu Kristo. E. Anasema basi. Heshima hii ni kwenu nini mnao amini. Haja sema hii heshima aliyo tupa. Kristo ni kwa wanao amini. Haja sema habari za wayahudia. Wendu nini mnao amini. Bari kwa wasiwa amini. wa kumamini mungu. E. jiwe walilokataa wa asilimekuwa jiwe kula pembeni nasema walilikataa walio wasioamini tena mstari wa nani? jiwe la kujikwaa mguu na mwamba wa kuangusha yesu kristo alikuwa ni mwamba unaoangusha kwa wayahudi walio wengi eh, nasema kwa maana huji kwa hilile, amini, nao, kwa neno lile wasiliaamini nao waliwekwa kusudi wapate hayo mstari wa 9 bali ninyi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme Taifa takatifu watu wa miliki ya Mungu mpate kulita, kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu Ninyi mliokuwa kwanza sio taifa unasema Paulo peto pa, anasema katika roho sema ni watu ambao walikuwa sio taifa la Mungu Watu wote walioamini Yesu Kristo anasema ni watu ambao waamini Yesu Kristo anasema bali sasa ni taifa la Mungu wewe ulize kulingana na neno la Mungu taifa la Mungu ni Wayahudi au ni wa, wa watu wanaoamini Yesu Kristo. Watu wanaomamini Yesu unasema Nini ni taifa la Mungu mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata ne neema. Rehema amesema eh. Kwa hiyo Biblia inachohubiri na hiyo mfumo wa Uzayuni zimepishala. Uzayuni wanasema ni hao walio mkataa Yesu eh. tuabudu tuabudu hiyo tayfalao na mpango ni kujenga hekalu na kuanza kutoa kafara na ni... ni kukataa kazi ya Yesu Kristo. Ndio ndio uzayuni wenyewe. Ni kukataa marekezo ya gano jipya la Yesu Kristo la watu wote. Kwa upande nyingine, Biblia inasema ndiko ndi, ndiyo kazi ya mpiga Kristo. Nilishawahi kufundisha wakati nafundisha si funuo na semu nyingine ni vigumu sana atokea mpinga Kristo ambaye hata, hata tokea Yerusalemu na Israel. Kwa hivyo kuhuja mbae mbamu kwa hivyo watu wa mpo... Leku mwini ya hudi yote yuri asili tisina tisa. Kristo alishaa kuja azema hapana hajia jatumusubi Kristo. Huyo aliyo hakuwa mwenyewa alikuwa hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo Eh, na, na, na, na, na, na na kuna kicho cha sayuni na kikao cha sayuni na ticha Mungu na nini ni kiti cha mpiga Kristo Biblia inasema. Paka Mungu atakapokibomoa. Eh. Eh tushaona sayuni ni nini? Sayuni ni mahali, ni makao ni ndani ya Yerusalemu. Ni taswira pia ya Yerusalemu kama Yerusalemu ni taswira ya Uyahudi, ni taswira ya ufalme wa Mungu katika eh, Uyahudi. Eh ndio maana ya sayu, sayuni. Eh, Lakini kwenye agano jipia. Sayuni agano jipia. Labda katika mistari yote hundo mistari mkubwa kukote kwa kwenye somo hili. M tu ufungue yote pamoja. M ufungue pamoja. Pipiria nasema katika kitabu cha brani ya mlango wa kuminambili. Brani ya kuminambili. Hapatu tufungue yote. Mistari ule. Mistari marufu sana. Watu anasama mkulia. Mistari wa shinambili paka shinatana nasema yu. Brani ya kuminambili. Shina mbili mpaka, shina tana, wanasema hivu? Bali, nini meufikilia mlima sayuni. Hapo naongelea utawala wa mungu, kitucha utawala wa mungu, Neno mlima ni utawala ni mamlaka ni mnie. Na mnji wa mungu ali hai, by the way, mnji ni taswila utawala pia. Ndiyo sababu tunasema mnji mkuu anchi flani, yani nchi hai itawali utokea tijijini. tajio kwa kwenye mji hapa ni utawala wa Mungu. Eh. Na mji wa Mungu ali hai. Yerusalemu wa mbinguni. Ameita Yerusalemu wa mbinguni, ameita Sayuni ya mbinguni. Na majeshi ya ma, ma, malaika efu nyingi. Mkutano mkuu wa kanisa la wazari wa kwanza walioandikwa mbinguni, Mungu muamuzi wa wote na roho za watu wenye haki walio kamirika. Mungu anaposema sasa Sayuni katika Kristo, katika injili ya Yesu Kristo katika agano jipya anaongelea kusanyiko la watu walioamini watakatifu wa Mungu hae, na, na nisauni kutoka mbinguni ni, ni utawala utokao mbinguni. Biblia inasema naami nikaona Yerusalemu mpya na nchi mpya ya ukishuka kutoka mbinguni kuja kwenye nchi mpya. Kwa eh, hiyo ile sayuni ya nyakati za Daudi ambayo ilishaondoka lakini alithi imebaki ndo watu wanataka kujenga na kuweka e, hekalu na, aga, na agano lakali wa ndireku kutoa makafara ya wanyama na nia pana. E, agano JPR ina tupa katika kristo, inapeleka mama katika roho, of course ina utakatifu hote katika mwini, lakini nisema kuba, nisema wamabuduo wa mungu, wanamabuduo katika roho na kweli. Sio katika kwenda kwenye mji siti ukakusanya takatifu ukusanya udongo ukaabudu kaanyaga kwenye maji si kwenye mto Jordan na nini ya vitu vyote ni vitu vya daga Na vitu vyote vile vinaringa katika kumfunua mpinga Kristo. Sasa unaweza kujiuliza mpaka sasa ili fundisho la Usayuni nimekutana nalo wapi? Niko katika mifumo tu miene mienendo vitu randi kwa kwenye magazeti kwenye makanisa vinavyo vinavyo Ma, ma, maombi ya watu makusanyiko na nini ndio vinaingia kwenye ufahamu wa mtu havi haji moja kwa moja kama somo la jumapili eh e. kwa katika macho ya Mungu katika macho wa Mungu hiyo inayoitwa Sayuni Yerusalemu ya hapo eh, Israel Iz ni, ni, ni, ni kiti nikiti cha Ushoga na Sodoma na Gomora kwa katika macho. Mungu. Na sio hilo tumpaka leo katika miji katika nchi zinazo u, leo hii shoga. Ma, ma ushoga ni taswira ya kumkatamu. Hiyo ni watu waliokataliwa na Mungu. Nani kama hatua ya mwisho kabisa ya kuachana na Mungu. Eh kuna makahaba wali kwenda wakakufanya dhambi na nini Mungu akasema makahaba wana watauliwa kuda mbinguni makosa ya kawaida mabaya lakini Mungu anataka ayapiga na nini lakini mtu anaokolewa anaenda kwa Mungu watu hatawezi mwezo wa msalabani wale wezo wa msalabani walipona wengine walikuwa na waiba eh. lakini ushoga Mungu alikuwa na ali ulipotokea tu hata Sodoma na Mungu akamagia moto aliwaona kwamba hauna uwezo wa kupona huko eh. em em tu katika katika kitabu cha Kwa hiyo sayuni na hiyo inuliwa na Yerusalemu na hiyo inuliwa kufanyo kama nukiti cha utukufuwa mungu na nini Mungu nasema hapa hakuna kichangu, hakuna utukufuwa mungu kwa nini Mtusome katika kitapu cha funuo Mlangu ulewa kuminamoja, mstariwa naane, anasema yu Funuo kuminamoja naane, anasema yu Skrili, funuo kuminamoja naane, anasema hivi Na mizoga yao, itakuwa katika mjiyakuza Ya mji ule mkuu uitoa kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri hayo ni majina mazuri ni Sodoma na Misri mbele Mungu ni majina ya kuharibifu ya hukumu machafu hmm. tena ni hapo ambapo bwana wao aliposurubiwa Mungu ana ufafanuo kwamba hiyo ndio Yerusalemu Yesu Yerusalemu yesu, yesu alisurubiwa Yerusalemu kwa hiyo tunaongelea Yerusalemu Sayuni yaabudi Eh Israeli ni maneno yale yale ni sehemu tu ya utawala wa Mungu. Eh. Kisoma, katika kitabu cha Yaani kwenye Luka 13, tumemstani mitanyo sana ndio baki nafikiria soma nalo litakuwa fupi kidogo. Eh. Luka kumina tatu 33. eh, tos choke, tos maneno ya Mungu. Luka 13:33. By the way, la leo chunguza ni kama mwendelezo wa masomo ya uokozi tulikapo tunasoma. kwa mtambaya na uwezo wa kulinganisha wa mama kwa sababu eh dunia inataka na nguvu za dunia na maadui za Mungu wa na shetani na, na roho za mpiga Kristo wanataka wanadamu wapotee hawataka wanadamu wakoleo. kwa wanapo inua wanapoinua hizi falsafa sijiza za uzayuni, ambapo Yesu Kristo hayupo alipvakata kufanya hiyo kazi ya Mungu ndio nini lengo lake ni kama kupinga wakofu wa Mungu na kazi ya Mungu ni kitu kimoje. Hey. Luka kumina tatu Elathina tatu Kwa kumina tatu, tatu. Yesu anasema hivi Pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu Leo na kesho Na kesho kuto kwa kuwa Hayumkini nabi Aangamie nje ya Yerusalemu Kulingana na neno la mungu Yerusalemu sema mbapo Manabi wa mungu Kazi ya mungu Yesu Kristo. Anateswa na kuwawa. Na ananelea msari wakumi wa na hini. Anasema, hey Yerusalemu, Yerusalemu. Yonchi takatifwa naeo kwa ambya sasa. Hey Yerusalemu, Yerusalemu. Uwa uwae manabi na kuwapiga kwa mawa walio tuma kwako. Mana ngapi nimetaka kwa, kwa kusajyo wako. Kama vile kuku wanamiwa kusajyo mifananga vyake. Chini ambawazaku wala hamukutaka. Msari wa 35. Je, Yesu Kristo anabaki para Yerusalemu anandoka. Anasema msari wa 35. Angalieni mmeachiwa nyumba yenu nami nawa eh mseme mwingine anasema machiwa ukiwa nyumba yenu kwenye kwenye na tatu eh anasema mmeachiwa nyumba yenu nami Hamta na hamtaniona tena kama hata mtakaposema ameibarikiwa kwa ajai kwa jina la bwana sasa nasema mimi nimeondoka hapa sipo sema, Yesu sasa sasa nimewaachini nimeondoka sipo na huwa manabii. Lakini watu wanakuambia ndiko wamemkataa Yesu ameua manabii amefanya nini? Dio sawa anasema sema mingine anasema damu ilio mkaka kwenye ulimnji. Kwanza damu ya Habili mpaka aliendelea akasema kwa habari za mtu alikuwa anaitwa Zakaria bin Barkia. Mathayo 23. Ni sehemu ambayo kimsingi huoni nguvu za Mungu. Petro akinena katika Petro ya kwanza na anaongea na mataifa ya wateule wa Mungu walio tawanyika hote duniani akisema ni taifa la Mungu. Mungu anasema hapa kuna huku Yerusalemu ambako mnataka tu ndo, ndo udhayuni kuweka Sayuni na kiti cha Mungu na nguvu za Mungu na utumishi wa Mungu pale. Eh. Leo hii nenda kwenye makanisa makubwa ya leo. Eh. kwenye huduma za watu kama akina akina wa Kasege watu kila mwaka wanawapeleka huko. Hata kuna mwingine anenda kamulia huko mimbaji moja. Kwa anachona nani? selekani ina jingine alikuwa na majina mabaya eh sana alifia katika mambo hayo haya kwenye Yohana 4 Yosefuko na mwanamke wa Samaria alimwambia hamtakwamo nakwenda tena Yerusalemu wala jua ya mlima ule katika katika kuabudu Mungu bali mtakuwa mwaabudu Mungu katika roho na kweli katika neno la Mungu na katika kweli ya neno la mungu. lakini leo hii kwa hiyo nini nini mbinu nini ni mbinu ya ya kupotosha ni mbinu ya kupotosha eh petona eh mtufungue tufungue atume mtume mtume msitoke 20 mimi ni Namba tume shirini, shina mbiri, shina tato miuni Tena shirini, shina shirini, shina mbira eh? na sema y'vi. Namba shirini, shirini, shirini, anasema, na shirini, shirini Basi sasa, Paula pauru na sema. na hali ni rohoni, ni siajuwe mamba ya ni kuta huko. Isipokuwa roho mtakatifu mji kwa mji unishudia akisema ya kwamba vifungo na ziki vya ningojea. Kwa niwambe, Petro, Paolo, alipokuwa naenikea yusarima, alikuwa naenda kwenye seema mbapo kuna uvu za mungu. Kuringana hama nena asema ni naenda roho yangu mefungwa, yani inaenda naenda siju Na kweli kifungo kibaya. kwari koka matu. Yesu anasema haji mpasi nabi ya afia kuingine simukua ni Yerusalemu. Asuma afia Yerusalemu. Semu nyingine anasema Yerusalemu is Yerusalemu mji unao wa ma Na watu wate ule walutuma kwenu. Semu nyingine pibine na sema tulio kwenye kwenye gwenye ufunuku minatatu. Tipo hukimna moja. Naani anasema ule mji ambapo gwana wawarisi ule surubiwa unau ujulikara kwa jinsi ya roho, eh, Sodoma na Misri. Hapo nipo watu nataka ibada ya mungu ifangikia hapo, nakin singu ni kupinga mpango wa mungu mungu wa kwamba mimi na mpaka kwa mataifa yote mpaka misho dunia. Lengo ni ili kusudi waweze kumfungua mpinga Kristo. Kwa Kristo alipo pale wanakataa. Wanataka wa Kristo wakawa na dunia muabudu. Ehu. não não não não inaito usaíun taí falamos na rotijáio porque gosto de to tena saana tu se o klo é na menina o aí só não me paga só me na onu ká na na ngeli kadi katika kusanyiko anasema nabi nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda matendo ya 16 si. sura ya 18 eh ha Yesu arimu anataka kujenga hekalu la tatu lilijengwa la kwanza likavunjwa nani mkatres Ama kusudi ya Mungu Mungu alisema kwamba lazima aje ni pkateza ili hekaru badala kuniabudu ninaabudu uovu na uchafu na na tamaa na nini livunjwe. Wakaenda wakatengeneza na Mungu koku. wakati wa kina Daniel miaka sabini na nini wakarudi. Walipo rudi waka jenga jingina, kina Ezra na na akina na, na, na kina nani wakajenga hekaru la pili na nini na Herodi akaongezea nguvu likajengwa mjengo na kalikuta yevu. Walipofika wakamtupa nje wakamondosha wakamua. Yonaka sema, oke, hili hekalu hili. Harita duma. Kizazi hiki ya mpaka rihunjike loti. Nanyi mitatupa katika mataifa yote. Paka utemifu kuwanyakati za mataifa. Mdaote, taifa la mungu, mchi yote ki mungu, mungu wanaikataa. Tanguli ni wayahudu walisha Yesu Christo mpaka sasa haipu. Wana yandare Yesu wa. Mpenga Christo wa Ngwiiwa mbie kama una roho moja na mimi waombe wayo. Ni tu, tu sema kama Paulo. Paulo anasema hivi, eh roho ni fungue pale. Mimi leo ninamzuka kuhubiri. ni nihubiri kila kitu. Eh, wacha pamoja na Paulo. Paulo anasema hivi. mstari wa Rumi mlango wa 9. Akisema kwa habari za hawa. Anasema hivi. Anasema mstari hata hata wa 10. Wanumi 11 anasema ndugu zangu Nitakayo sana moyo ni mwangu, hapa nitunia neno dua minda nikataa, nasema na sala. Na sara yangu ni mwombayo mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe okolewe. Anikuwa nasema hawa, hawa umekataa kwa okoka, umekataa yesu, uwe kwa ambi, mi mwenyewe sita wa budu, safaja, nini nitaubiri chochote kilicho dhidi yao. lakini nitawaomba wale walio hai kwa sababu so, wengi ashapita washakufa bila kumamini Yesu Kristo. Taomba kama anaomba wanadamu kama ninaoomba Tanzania kwa kumamini Yesu Kristo. Hivi wakiendelea kutafuta Kristo wao, kumfunua mpika Kristo wao wa Tanganyika. Na naweza ngamiza dunia ile na wao. So wana ufasiri mkubwa sana wa dunia. Leo hii kitokea wao kwambia hata wewe mwenyewe mkisholeko hapo ukisikia nyagudi ametoka toka au Izraeli, wameenda wameua wa, wa, wa, wa, wa Palestina, wana damu kama nini wana watoto wadogo wanalia, wanatia huruma kama wapaku na ufango, Wameua watu ishirini wa 20, 30, hakuna nae umia, ndiyo sio? He, eh, wame nchi ya Yerusalemu unesikia kama watu wa mungu peke apana, mungu li mungu wa wote unyumili. Wote eh, wa mwaminyo. Hata wasi umamini, ambao hawajamua kujambatanisha um, na shetani, badu mungu wana mapenzi na hawa na watafuta mewafia hawa. Kwa jiamwisho, nasema, namistani mchachi, Kristo, ndiye alie yondorea izi ufalume. Aliondoa kile kiti cha sayoni Bimzing, kimsingi, kimsingi, biblia nasema, haka akakipanda minguni. duniani kilikuwa nitaswira. Hata musaripa ambyo wa eh, lile ili tabena po kiswalitake nini nini? Hema. Asima, angalia uwakilie uh, uh, kama mnafanya kama mfano wa ili ya mbinguni eh, Sayuni ya duniani wakati wa daudi na kikao kile na nini na makazi yale ilikuwa ni, ni, ni kama tu cha sayuni ya minele ya Kristo itokayo mbinguni, itakayo kuja kwenye mbimu mpya hapa duniani. Lakini wanadamu kwa Waka mtupa nje mwana wa mfalme wa amani, waka mtupa nje kristo. Haifu wanataka wena amani, no. Tuwene kwenye hoja amisho, kristo ndiya liye ondolea. Tulimewona kwenye matayo shina moja, roba ina mbili, shina, roba ina mbili, eh, matayo shina moja, roba ina mbili, yalisema ufalme utoondolewa nini. Ivi krisa kisema, ata, kuna mwingine atabadilisha. Imeisha yu, imepita yu. Eh, eh, Dil dani, meka milika hivu e. Na tumeona kwenye Petro pia Watu wa miliki ya wa mungu Watu wa mataifa Wali umamini Yesu, Kristo Kusume, kuse za mwisho Luka shina moja, tano, nasema hini Luka shina moja Kuse za mwisho, tuwa mistari milia kufungia Luka langwa shina moja, mserva, tano, kuna sema hini Mm. Ruka 215 Ibele nasema Na watu katha wakatha walipokuwa kuu wakiongea habali za hekalu Hilo hekalu wa manu e, Dunia inajipanga kama kuli e, Tukauja kuona hekalu mpinga kuhu sasa sumama hekalu Toyona kuhu kijayo Mpika e. Anasema na, waka, na watu kaza wakala walipokuwa kiongea habari za hekalu Jinsi jenji pambo kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Dauhini hiyo wa watu wanajaribu kutengeneza makanisa ambayo yamepambwa vizuri yenye minara ina pa mpaka juu sawa ndege zinakorokia huko juu kabisa. Yeye eh, anasema eh, wana, wana mlingishia Yesu. Eh, alisema mstari wa 6. Hayam Siku zita ambapo halita sari ya jiwe, juu ya jiwe ambalo halita bomoshwa na kondolewa. Mungu anasema nasema hili hekalu hili ambalo ni Hii Hii hi, Yerusalemu ambayo ina uwa manabi, ina kataa ujumbe niluwa utuma. Nitaivunja na kuyondosha ni chana Na yawe kubadilika ni hile hili. leo hii kwenye miji ya Tel Avivu, na mikoa ya Israeli. Kwenye miji ya Yerusalemu, Yerusalemu na Tel Avivu na miji ya Yerusalemu, I ya... ya okay, Yerusalemu okay. na Tel Avivu na miji ya, ya ya, ya Israeli. Eh. Ni miongoni mwa miji top 5 ya juu kabisa ambayo wanakuambia ni miji bora kwa mashoga kufanya kazi, kufanya kufanyia shughuli Ina ranki moja na mji kama wa San Francisco, Marikani, California. Ina rank moja, sika mji kama kuna mji gani mingini, ni hiyo. Ina zani kwa kwenye itatu ya juu. Mungu na sema, indo Sodoma na nisiri. Lakini kwenye macho wa mungu, Sodoma, ipo kwa ikinunga mungu, alichoma kwa moto, ikuwa siyo semiyake ya kwenye Mungu niya liya alivunja hekaru la Yesu Alemu. E. Eh. Niya Na anasema hiyo yoko nye matayo yyo ishina moja, mbile kidoga, anasema kasema hivi. Ejapo unafikini tayona wiki hijayo, matayo ishina moja, anasema ustari yyo ishina anasema, kwa kuwa siku hizo, nizo siku za mapatilizo. Mapatilizo ni nini? Malipizi, mar... ya janya kumrudishia mtu alicho kufanya kibaya. Ili ya yote, ya liwa hindi. Tuliona wakati na soma kitapucho funuo, nangwa kumi na moja. Kwa itupona wale mafraidu wa wili, Musa na, ya, na nani? Na ilia. Na, na Tuliona mungu wadisema kwamba ule mji utapiko kwa muda wa mieza wa baina miwili. Utakanyangwa na mataifu. Utapua nika, utafanyo majivu. Tavundu kabisa, Yari uvunja wakaujienga Je, uvunja. Kicho chote kilicho inuka, lidi ya mungu lazima kitashushwa. Kicho chote kilicho mkataa, kristo lazima kitakatariwa. Nungu ambie, mtafute kristo. Nuzuko ombea na watu wengine, waombea ni fizuli na mungu natutaga tuombea, tu na, lakini kwanza salimisha oya oh na watu wako. Matayo mangua kumina sita kumina nani? Rkuwa trini riubu sarakinishi ku soma sema kichwani tu soma tufunge na huo Matayo eh, mtaio kumina sata kumina nani? Hekaru ameri yenga ameri gunja, ameri yenga ameri gunja. Hekaru Apo bote pare itakapo hindiwa. Haja alisema kwamba. Nitalijenga semu ngini. Sasa sikia. E, sikia sasa. Kazi yaki kanisa. Sio msikiti. Haa. Haja alisema nitaujenga msikiti. Nkuba. Haa. Sema nitaujenga kanisa. Matawa kumila sita. Kustari ule. Kwa kumi. Na nane. Anasema hivi. Na anayujenga juu ya watu. Ya ya kiwa mamba. He. Anasema hivi. Anayujenga juu ya mini na wewe. Anasema hivi. Nami na kuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mamba Uhu ni kanisa langu Hekalu ninafunjwa kanisa ninafunjwa Sasa leo hii dunia inapo tafuta kuwekeza kwenye hekalu na sayuni razi Yerusalemu Wakaya waka makanisa ya dunia Na, na mana kinini wanapinga mungu Ndilo kuturudisha kwenye usayuni we Ambao ulimkata mungu. Kwa mwela leo, mwenirigua kusiyo jipe sana, lakini nadhani tuwefano kwa kati inafu ya zakana, mwela baliki sana, ya mungu yafunike kwa wabatona kushikuru kwa wapini nyingine, piyoto leo na neno laa kwa hiri, kama barakazaku mungu wiki yote, siku saba kubere etu kama tena watu waku, katika afya zetu, katika um, mahitaji yetu katika utoshevu uh, wa meo etu, pia, mungu katika yote. Amba ya natuangalia. Katoke paku, baraka nyingi mingi kwako paku mungu. Na takatika utumishi basi mungu na katika utakatifu pia. Kata na wa minguni katika chima na mungu bapa mana. Para utakatifu, tumaminina kukia yote. Amina.